Dijela govore da je mrtva, to je život bez promjena na bolje, to je pristupanje svetini bez poštovanja, bez vjere, bez pokajanja. Oni koji su kršteni, koji vjeruju i koji su spremni, odlučni da se minjaju po voli Božjoj i u skladu sa